Alhamdulillah, Hamdan tayyiban kathiran Mubarakan fi Kama yuhiddu Rabbuna wa yirdah Wa ashadu an la ilaha Innallah wa ahdahu la syarikala Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi Wa ala alihi Wa sahbihi wa salam Waba'at Kita Kembali melanjutkan Pembahasan dalam kitab Syarh Sunnah Karya Imam Abu Muhammad Al-Barbahari e, Pembahasan terakhir Yang kita baca e, Semalam adalah Pernyataan beliau Wa'alam rahimakallah Annahu laysa fis sunnati qiyasun Nah Siapa yang bisa menyebutkan Makna laysa fis sunnati qiyasun Nah Siapa ya, yang bisa menyebutkan enam modal Amir? Tidak boleh menggunakan kias untuk menentang sunnah. Satu makna pertama tidak boleh eh, menggunakan kias atau tidak boleh menentang sunnah dengan kias. Sunnah tidak boleh ditolak, tidak boleh diabaikan karena kias. Nah, ini yang pertama. Yang kedua dalam penentuan nama Abdullah kwest boleh digunakan dalam untuk um, akidah. Iyas tidak boleh digunakan dalam bab akidah. Naam akidah hanya ada at-tasdiiq pembenaran, wat taslim dan penyerahan diri sempurna untuk dalil-dalil tersebut. Tidak boleh ada iyas. Yang ketiga mungkin ada. Maaf. Ada kiyas tidak ada kias di dalam memahami sifat Allah, misalnya <coughs> misal tidak ada kias di dalam memahami sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut iya tidaklah al-ruhad al nah, yakni diterima dalil-dalil itu sesuai persis yang datang kepada kita tidak boleh kias dalam sifat Allah, maknanya juga siapa yang bisa menyebutkan Enam betul itu tadi. Ada yang bisa menyebutkan lagi lebih rinci terkait dengan enam. Enam <Sess> yani Amirul Haqamaja bila Cave. Sebaik mana disebutkan baru saja. Yani dalil-dalil itu diterima tanpa harus ada pertanyaan Cave bagaimana sifat-sifat Allah. Lebih lebat lagi mungkin ada yang bisa menyebutkan mana tidak boleh ada kias di dalam penentuan sifat-sifat Allah. Iaitu Qiyas 6 Alhamdulillah Qiyas uh, ini boleh dalam Maksudik uh, Ini uh, makna ini, ini Sudah betul Masya Allah baru Penjelasan ikhwan hukum Ada satu hal lagi Untuk lebih memperjelas Tidak ada hal boleh Qiyas Qiyas ha? dengan makhluk Qiyasul Khalid dengan makhluk Tidak boleh diqiyas Allah wa Dengan makhluk Qiyas Kalik terhadap makhluk ada beberapa bentuk yang semuanya negatif. Yang pertama mengkiaskan ketika seorang menyatakan Allah memberitakan bahwa dirinya memiliki dua tangan, ya di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah. Kemudian dia mengkiaskan berarti tangan Allah itu ya sama dengan tangan kita karena kita tidak tahu makna yadun kecuali ini yadun, ya ini yadun berarti. Dikiaskan, oh ya dun, itu seperti ini, ya, ini kias, mengkiaskan Khalik dengan makhluk dan ini haram, ini adalah kesesatan, tidak boleh. Laikah kami fikir bahwa sembilan basir, sebagaimanakan kita bahas sebentar lagi. Yang kedua, uh, kias al Khalik terhadap makhluk yang mendorong dia, menyerak dia kepada penolakan. Di penolakan, kaum taktil, ahlul taktil. Ketika mereka menolak sifat-sifat Allah bermula dari kias. Dia mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala Rasul memberitakan bahwa uh, Allah itu turun pada sepertiga malam yang terakhir. Yanzilu Rabbuna fi thulutai fi thuluts al-lail akhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ini? Qiyas, dikiaskan makhluk. Oh, makhluk itu begitu. Berarti kalau turun berarti tempat yang di sana ditinggalkan kosong. Ya, Ini tias Mengkiaskan khalik yang maha besar Yang maha agung, yang tidak bisa dijangkau oleh logika kita Dengan makhluknya Akhirnya punya kesimpulan Tidak benar ini, ini salah Tidak sesuai dengan logika Tidak sesuai dengan rasu Ini tias, Allah terhadap makhluk Menimbulkan dua efek negatif Yang pertama, seperti yang kita sebutkan Tesbih, penyerupaan Allah dengan makhluk Yang kedua Ta'til, penolakan secara mutlak Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dan dua cara ini tercela Tidak pernah didengar di zaman Salafus Saleh atau Sahabah Rizal alaihim jamiat Baik Kita lanjutkan Ta'ala rahimahullah Wal kalamu Wal khusumatu Wal jidalu wal mirau Muhdatun Yaddahu shakka Fil kalbi wa in asaba sahibuhu al-haqqa wa as-sunnah na'am kata beliau al-kalam yang dimaksud dengan al-kalam di sini ilmu al-kalam na'am al-kalam yang dimaksud di sini adalah ilmu al-kalam ilmu Filsafat, ilmu mantik na'am ini kata beliau adalah muhdath di dalam Islam ini Bid'ah di dalam agama Islam Ilmu kalam Datangnya dari luar Muslimin Datangnya dari Kuffar Dari Yunan nah, Dan ilmu kalam ini Telah merusak Akidah banyak umat kaum Muslimin Sejak dahulu Tidaklah Jahan bin Sokwan Pendiri Jahmiyah Itu jatuh kepada penafian sifat Allah Kecuali disebabkan oleh ilmu kalam Begitu juga Barakallafikum Naam Ja'ad bin Dirham Pendahulu ya, Salaf dari Ja'ad bin Sofwan Tidak pula jatuh pada akidah penafian sifat Kecuali disebabkan ilmu kalam Begitu juga Al-Qadariya Nah, tidak pula mereka jatuh pada Penentangan sifat Allah Yang uh, Takdir uh, Kecuali disebabkan oleh ilmu kalam Begitu seterusnya, Al-Ash'ariya, Al-Maturidiyya, Al-Kullabiyya. Mereka sibuk dengan belajar ilmu kalam. Dalam ma'ahat-ma'ahat mereka, uh, pondok pesantren mereka, sekolah-sekolah mereka, disibukkan dengan ilmu kalam. Nah, dan belajar ilmu kalam ini sangat ditentang oleh para ulama salaf. Dinukilkan dari Al-Imam, Al-Syafi'i Rahimahullah, Al Imam Syafii Muhammad bin Idris, rahimahullah, Taala mengatakan hukmi, fi man tعلم علم الكلام, ayi uzrab bjerid النخل ويطافوا في العشائر والأسواق ويقال إن هذا جزاء من تعلم علم الكلام. Nah, hukum dariku terhadap orang yang belajar ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat dia dipukul dengan pelampak kurma sambil dibawa uh, apa namanya diputar dipusing ya Hah? keliling, keliling. keliling. Ha? di kubahil kubahil di suku-suku di kampung-kampung di pasar-pasar sambil diumumkan inilah hukuman bagi orang yang belajar ilmu gelap imam syafi'i yang mengatakan kalau imam syafi'i menyatakan ini di zaman kita kira-kira apa tuduhan yang akan di Lemparan kepada belah keras, ya pemecah uh, belah umat, tidak tahu maksud-maksud jawa, -maksud ya dan seterusnya. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah. Ini sif, sikap asalaf as rahimahullah. Berapa banyak dari tokoh-tokoh ilmu kalam yang kemudian mereka ujung-ujungnya bertobat. Alhamdulillah Allah berhidayah pada akhirnya namun berapa banyak tentunya dan lebih banyak dari mereka yang tidak mendapatkan taufik untuk bertaubat. Nah, ilmu kalam muhdath beda keberadaannya. Sampai-sampai nah, dinukilkan dari uh, uh, al-Razi, salah satu ulama kalam, uh, pak Razi menyebutkan penyesalannya dalam bait syair yang Beliau mengatakan di akhir umurnya naam, Nihayatu ikdami al-ukuli iqalu Wa gayatu sa'iyil al alamina balalu Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina Wa dunyana na'am Wa gayatu dunyana adhan wa wabalu Walam nastafid min bahtina tula umrina Siwa an jama'na fihi qila wa qalu kata al-razi salah satu pakar tokoh ilmu kalam dia menyatakan rahimahullahu ta'ala nihayatu ikdami al-ukul iqalu, ujung akhir dari sikap mengedepankan rasio logika itu adalah iqal, nilainya seperti iqal iqal itu tali kecil ya, yang digunakan untuk mengikat ontak, yang kemudian oleh badui di negeri Arab kalau dia lagi senggang diikat di Kepala, ya. kemudian diberi nama ikal ya, ya sekarang. Nah, kalau orang di Saudi pakai itu, itu awalnya adalah tali ya. yang oleh mereka mereka banyak punya onta untuk mengikat onta, ya pada kondisi tertentu. Nah, barakallahu fiikum uh, itu nilainya ilmu kalam kata dia. Waghayatu sa'il alamin albalalu dan ujung dari upaya para ulama kalam itu adalah balal. Kesesatan kata dia sampai akhirnya dia menyatakan pada akhirnya Nam walam nas min batin al tula'urina kami tidak mendapatkan faedah apapun dari berbagai pembahasan pelajaran yang kami lakukan sepanjang umur kami ini siwa an jamak nafihi tilawakalu kecuali sebatas kami mendapatkan mengumpulkan tilawakalu kata Aristoteles begini Kata ini begini, kata ini begitu. Apa hasilnya? Warwahuna fi wahsyatin min jushumina. Kata sampai-sampai ruh-ruh kita ini menjadi liar di tubuh kita, tidak tenang, tidak ada khusyuk ruhnya di dalam tubuh. Ya, tubuh seolah-olah menolak ruh ini dan ruh itu pun tidak uh, tidak betah di dalam. Ruh tidak betah di dalam tubuh. Kata Ar-Razi. Kenapa sebabnya? Karena ilmu kalam tidak menambah iman, justru iman semakin turun. Ilmu kalam seolah-olah dia masuk dalam hutan belantara yang luas Di sana banyak binatang buas yang akan mengerkamnya Nah, Barakallahu nah, Waalaikumsalam Waalaikumsalam Semisal dengan ini Terjadi pula penyesalan dari Abdul Ma'ali Al-Juwayni Abdul Ma'ali Al-Juwayni salah satu ulama kalam Di akhir umurnya pun dia menyatakan kami tak mendapatkan apa-apa dari ilmu kalam ini semua. Dan kalau seandainya Allah Swt tidak memberikan rahmatnya kepadaku, niscaya aku akan binasa. Nah, rahmat dalam bentuk taubat. Nah, kemudian Al Abul Maali Al Jauini uh, mengatakan, nah, lebih baik aku ini mati di atas akidahnya para nenek-nenek tua. Maksudnya apa Ucapan ini sering diucapkan oleh ahlul kalam untuk menghina muhadifin Para ahli hadif Mereka orang-orang yang tidak punya logika Mereka itu orang-orang yang ya, Ini cara berpikirnya rendah Bagikan orang-orang tua ya nah Ulama yang berbicara tentang aqidah was sunnah itu dihina oleh ahlul kalam nah, Ilmu syafi'i itu Maaf saya tidak keluar dari uh, Apa? Sahrawirin Nisa' katanya Bicara haid Nisa' Haid Nifas ini dan seterusnya Nah Baratullah Fikuh Dan seterusnya Ini penghinaan Ahlul Kalam Mu'tazilah Orang-orang rasionalis Liberalis di zaman kita Nah terhadap muhadithin dan ulama fuqaha Nah akhirnya Al-Juwa pun Yang tergolong dari orang-orang Mu'tazilah itu mengakui Aku akan mati di atas akidahnya Ajaiz Nenek-nenek tua Nah itu jauh lebih baik bagiku Menyesal Alhamdulillah masih Allah beri kesempatan untuk bertaubat. Nah maka dari itu Al-Imam Al-Barbahari mengingatkan Al-Kalam Ini adalah muhdaz Maka jangan sampai kita jatuh padanya Yang cukup disesalkan Ya Ikhwan Kita belajar manhaj ini kita ingin tahu Bagaimana penerapannya di zaman kita Sangat disalkan ada sebagian teman-teman kita yang sudah Allah beri kesempatan taufik belajar di Madinah Ya Di hadapan para masyayikh Pulang ke Indonesia Ini terjadi di Indonesia Nah Mereka belajar di sekolah-sekolah kaum liberal Untuk meraih gelar Ya Meraih eh, yang disana dia hanya mendapatkan gelar LC Ya pulang ingin mendapatkan master, ingin mendapatkan S3 doktor, akhirnya dia masuk ke lembaga pendidikan semacam IAIN, pernah dengar ya nama IAIN? IAIN ini Sekolah Institut Agama Islam Negeri. nah, Indonesia yang di sana dipenuhi dengan orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Syi'ah, Rafidah, Ahlul Kalam. Nah, sudah berapa banyak dari teman-teman kita kemudian masuk ke sekolah-sekolah seperti itu? Duduk belajar, gurunya adalah seorang profesor keluaran lulusan dari Kanada Yang satu seorang doktor lulusan dari Australia Lulusan dari Belanda Nah, belajar tafsir kepada mereka Nah, apa yang akan didapat Sampai sebagian mereka itu Saya mendapatkan keterangannya Kelulusan dia, ya, ijazah Nah, ilmu filsafat nilainya A kalau di Malaysia, apa sistem penilaiannya? A itu nilai tertinggi Nah, E, E. Nah, itu nilai tertinggi Nah, ilmu filsafat Ini orang belajar dari Madinah nah, Belajar di IIN, lulus dengan Ilmu filsafat nilainya E Nah, peringkat tinggi Nah, barangkabab -barang -barang hikm -barang. Ini sudah keluar dari manhaj ahli sunnah Kalau diterapkan ilmu atau hukum Alimam Syafi'i, apa semestinya Diberlakukan padanya? Ha? dipukul dengan pelepah kurma kalau tidak ada pelepah uh, kelapa sawit ha? Fikum, kemudian dipukul dan keliling di pasar-pasar ini itu kalau kita pakai ilmunya Imam Syafi'i hukumnya Imam Syafi'i sebagian mereka duduk bergaul dengan Ahlul Kalam sudah lulus dari Madinah sudah dapat doktor, ya, yang sebagiannya mungkin sudah sampai ke Malaysia sini, nah Barakollah Fikum sudah doktor duduk mengajar di perguruan tinggi, semisal itu, teman para dosen-dosennya itu Mu'tazila, Qadariya, Jahmiya. Ini sudah keluar dari mana, hadsalaf. Bagaimana anda? Secara otomatis, dosen itu mesti ada musyawarah antar dosen. Pertemuan, duduk anda dengan ini. Terlepas dari adanya ikhtilat, bagi mereka ikhtilat itu gampang. Dorurah katanya ini. Ini dorurah. Nah, yeah. emergency. Haa? Huh? fikum Sehingga ikhtilat itu bagi mereka mudah sekali Salah seorang dokter yang suruh dari Madinah diingatkan oleh salah satu teman Bagaimana antum, misalkan teman-teman itu yang kuliah di IIN Nah kan ada ikhtilat Ikhtilat, di mana-mana ikhtilat Doktor nah, Belajar di hadapan masyarakat, jawabannya seperti ini nah, Maka kita katakan, ya sudah, jangan diskusi tentang ikhtilat Bagaimana antum bercampur aduk dengan kaum Mu'tazilah kadari ini manhaj salaf? Bagaimana sikap salaf yang menyatakan la tujalisu nam ahlal ahwa' jangan kalian duduk bersama Mengikut bid'ah. bagaimana sikap kita terhadap manhajnya Imam Ahmad, Bukhari, Muslim? Nah, dan yang lainnya. Katanya kita salafi. salafi tidak hanya membahas tentang tauhid uluhiyah So, Salafi tidak hanya membahas tentang asma wa sifat Nah Salafi itu adalah penerapan sunnah secara lengkap Termasuk di dalam menyikapi Ahlul Batil nah, Di dalam menyikapi Ahlul Batil Kita belajar dari Limamul al Barbahar al-Baghdadi rahimahullah Yang beliau katakan uh, Jenis kedua orang yang keluar dari at Jenis kedua orang yang keluar dari sunnah itu adalah apa? Anad haqq rajulun anadal haqq wa khalafa man kana qablahu minal seorang yang tetap dalam akidahnya yang sesat itu tadi tidak peduli terhadap hujjah nah terus mendakwahkan menyerukan mengajak manusia terhadap akidahnya yang sesat tadi kata Imam Al-Barbahari rahimahullah haqiqun ala man ya'rifuhu an yuhaddirannas minhu wa yubayyinal linnas qissatahu kata Imam Al-Barbahari wajib bagi orang yang sudah tahu tentang seorang muhtazilah, wadariya jahmiyat, untuk mentahdir ya, mengingatkan umat dari bahaya orang ini tadi, dan menjelaskan kesesatannya kepada umat antum duduk bersama sebagai dosen bersama di sana nah, berjabatan tangan, tertawaria dengannya salafi seperti ini, ada musibah nah, barakat hikm belum puas dia meraih doktor di Madinah Dia berupaya mengikuti beasiswa yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk meraih Gelar yang berikutnya di Mesir Tidak cukupkah anda Dengan gelar doktor berdakwah, Mengajar umat Akidah sahihah, sunnah, fikir, bahasa Arab Tidak cukup di pondok-pondok pesantren Nah Walhamdulillah Itulah ya ikhwan Akibat selalu mengedepankan logika Di dalam berdakwah. Nah semisal di Indonesia walhamdulillah bifadlillah la bihawlin minna wa la quwa bukan karena kekuatan kita atau keilmuan kita ilmu kita sedikit tetapi asatidah sana yang mendirikan pondok-pondok pesantren Masya Allah dalam 4-5 tahun lulus beberapa tulab mereka menjadi da'i berangkat ke tempat-tempat yang jauh menjadi dakwah di sana. sudah berapa banyak yang seperti itu walhamdulillah Nah, barakah dakwah itu dari Allah dan barakah dakwah itu diraih dengan itiba. Nah, hidayah manusia ini di tangan Allah kita hanya wajib menjalaninya dengan benar. Nah, kemudian mereka mendirikan sekolah tinggi sekolah tinggi dengan alasan agar lulusan kita itu bisa mendapatkan ijazah e, sarjana. Ya. Lalu apa tujuannya dari itu? Ya supaya masyarakat bisa mengakui tingkat keilmuannya tidak. berapa banyak ustaz yang pulang ke Indonesia, belajar di luar tidak memiliki gelar Nah, tetapi Masya Allah, dakwahnya barakah. Nah, berapa banyak orang mendapatkan hidayah anak-anak muda, orang-orang tua wanita-wanita melalui hidayah Allah tentunya kemudian upaya ustaz tersebut nah, Barakallahu fikum jadi wa'anifidina azzani Allah wa'iyakum Antum perhatikan Al Syeikh Muhammad Nasiruddin Al Bani, rahimahullah. Nam, mana gelarnya? Mana doktor? Mana magister? Mana profesor? Tidak ada. Tetapi perhatikan bagaimana karya-karya beliau yang barokah, yang luar biasa manfaatnya. Yang mengambil manfaat bukan semacam kita saja, para doktor dan para profesor di berbagai universitas yang hendak menulis disertasinya, ya itu merujuk kepada buku-buku kita kitab karya Syekh Al-Albani. Berapa banyak ulama pun di masa ini kesulitan dia mentarjih sebuah hadis. Apakah hadis ini sahih atau dhaif? Nah, dia hanya menemukan satu sanad atau dua atau tiga sanad. Sementara ketika dibuka kitab Syekh Al-Albani, Syekh menemukan belasan sanad sepunya 11 sanad masing-masingnya dijelaskan oleh Syekh satu persatu di kitab ini kitab ini kitab ini kitab ini kita yang punya maktabah syamilah malas untuk membukanya Syekh tidak ada maktabah syamilah pada waktu itu duduk di maktabahnya yang luas itu hari demi hari bulan berganti bulan tahun berganti tahun antum perhatikan kumpulkan itu semua karya Syekh Al-Albani antum lihat luar biasa dan itu ditulis dengan tangan oleh beliau rahimahullah sampai-sampai Syekh Muqbil menyatakan Syekh Muqbil menyatakan rahimahullah ayyu maktabatin lam takun fiha kutubus syekh Al-Albani fa hiya faqira mahma kaburat mahma azimat tidaklah sebuah perpustakaan sebesar apapun perpustakaan itu maktabah yang di sana tidak dijumpai buku-buku kitab karya Syekh Al-Albani maka dia maktabah yang faqira yang miskin nah, betul ini diucap oleh seorang alim Syekh Muqbil yang sibuk muhaddits nah mengetahui nilai harga Syekh Al-Albani rahimallahu taala tanpa gelar tanpa apapun nah ikhwani fi din 'azzanallahu iyakum nah ini satu hal yang penting Syekh Rabi betul dia bergelar, beliau bergelar doktor tetapi mayoritas ilmu yang beliau dapatkan itu di luar jami'ah di luar universitas menghadiri halaqah-halaqah Syekh Al-Albani di Masjidil Haram, halaqah-halaqah Syekh Bin Baz, ya, halaqah-halaqah Syekh Titi. Nah, itu yang didapat. Nah. Barakallahu fikum. Begitu juga Syekh Mubil, begitu juga Syekh Ubaidul Jabiri dan yang lainnya, mayoritas ilmu yang didapatkan adalah di halaqah-halaqah ilmu di luar jamiah. Nah. Barakallahu fikum. Ini satu hal yang penting mungkin ke depan di Malaysia diberi kesempatan antur memiliki pondok pesantren sabarlah dengan pendidikan pondok pesantren itu didik tulab dari awal tahapan awal hingga berikutnya dan berikutnya nah. Barokah itu minallah subhanahu wa ta'ala maka bukan sikap seorang salafi ahli sunnah berbaur dengan mu'tazilah bermajlis dengan qadariyah nah bukan sikap ahli sunnah nah Barakah Allah Fikom. Ikhwani Fiddin Rahimani Warahmatullahi Waqal Wal Khusumah Al Khusumah adalah perselisihan, nah yang terjadi di tengah umat ini juga muhdad. Nah muhdad Al Khusumah itu muncul terjadi lahir dikarenakan atau disebabkan umat mulai meninggalkan Sikap berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Perhatikan baik-baik. Sebab terpecahnya umat ini disebabkan karena mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, meninggalkan manhaj Sahabah. Di situlah muncul perpecahan. Antum nah, lihat sejarah, bagaimana Khawarij memulai sikapnya keluar dari bimbingan Sahabah, mencoba menafsirkan Al-Quran di luar tafsiran Sahabah. Terjadilah perpecahan. Nah. Barulah tigo. Dan seterusnya, muncul setelah itu Qadariya Mencoba menafsirkan tentang takdir dan iman Di luar tafsiran sahabat Terjadi perpecahan lagi Dan seterusnya berkelanjutan Berkelanjutan Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan di dalam ayatnya وَانَّ هَذَا سِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُواهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُل فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلٍ Perhatikan kalimat fatafarraqa. Antum masih ingat fa di sini diberi nama fa apa? Sababiah. Menunjukkan bahawa sesuatu yang terjadi setelah fa diakibatkan oleh yang sebelum huruf fa. Nah, apa yang sebelum huruf fa? Nah, walattabi'us subul. Jangan sekali-kali kalian mengikuti adanya jalan-jalan selain siratil mustaqim, jalanku yang lurus. Jangan Kenapa kalau kalian tidak ikut sirati mustaqiman kemudian mengikuti subul ya tarika ini tadi cara-cara firqah-firqah yang ada fatafarraqa pasti kalian akan tercerai-berai terpecah belah ansabil dari jalan Allah Subhanahu wa taala maka dari itu kita menyatakan bahwa persatuan itu akan terwujud umat ini akan bersatu apabila semua sepakat bersama-sama kembali kepada sumbernya yang asli Al-Qur'an was sunnah dan manhaj para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Ini semestinya. Nah, maka dari itu al-khusuma itu muhdath baru muncul setelah para sahabat uh, setelah generasi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala wal jidal juga demikian. Jidal dalam dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah. Perdebatan. Nah, dalam terkhusus urusan-urusan akidah lebih khusus dalam urusan-urusan akidah jidai dan jidan itu mayoritasnya didirikan di atas ilmu kalam ilmu mantik nah barakallahu fikum ilmu mantik dan rasulullah SAW alaihi wasallam menyatakan madzalqaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadan tidaklah suatu kaum itu tersesat yang dahulu mereka berada di atas hidayah nah kecuali orang-orang yang suka berdebat yang diberi kemampuan berdebat sukanya berdebat dalam berbagai masalah maka ini akan menyeret dia kepada kesesatan sebagaimana Rasulullah menyatakan dalam hadis yang baru saja kita dengarkan nah wal -mira. mira dengan jidal hampir sama maknanya Nah, mira itu sama maknanya uh, dengan al-jidal kepandaian berbicara untuk berdebat. Nah, barakallahu fiqum. Yakdhu muhdathun. Semua itu adalah bid'ah baru di dalam Islam. Yakdhu syakka akan memberikan keraguan, meninggalkan keraguan. Nah, fil qalbi di dalam qalbu. Nah, barakallahu fiqum. Wain asal bahsahibul Hakwa wal Sunnah. Walaupun pada kenyataannya Sahibul Jidal, Sahibul Kalam tadi secara kebetulan, ya, apa kebetulan dalam bahasa Malaysia? Kebetulan juga. Nah, secara kebetulan dia benar. Nah, tetapi cara yang dia tempuh adalah salah, berbahaya. Dia berada di tepi jurang. Walaupun masih selamat. Tetapi dia sudah berada di tepi jurat nah, Kala rahimahullah Wa'lam Wa rahimahullah Ketahuilah semoga Allah merahmati anda Anakin. Annal kalama firrabbi ta'ala muhdathun Ini, diulangi lagi dan ditegaskan dari beliau Bahawasannya Al-Kalam Berbincang tentang Allah Itu muhdath Nah Berbincang tentang Allah itu bagaimana? Seperti yang telah disebutkan tadi. Kev, kenapa begini? Berbicara tentang takdir, kenapa Allah menakdirkan begini? Nah, kenapa Allah menciptakan ini? Kok tidak seperti ini? Ya. Ini adalah muhdaf juga suatu yang beda tidak ada di zaman sohag. Mereka mendengar ayat beriman dengan, mendengar hadis langsung beriman dengan wa huwa bid'atun wa apa wa di sini al kalam fil rabbi itu bid'atun wa dhalalah siapa yang menyatakan ini al imam al barbari rahimahullahu taala wala yatakallam fil rabbi maka jangan sekali-kali berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala nah. yang dimaksud kalam di sini yang tercelah dan itu bid'ah adalah galam yang keluar dari Dalil-dalil Al-Quran dan sunah Sunnah Rasulullah Nah ini yang dimaksud dengan Al-Galam Kalau kita berbicara dalam bimbingan Koridor bimbingan Quran dan Misalkan kita menyatakan Ya memang Allah itu beristiwa di atas arsh Karena Allah menyatakan Ar-Rahmanu alal arshis dawa Ini justru bagian dari Sunnah Nah Kalau dia menyatakan bahwa Ya, memang Allah memiliki dua sifat tangan karena Allah mengatakan di dalam ayatnya, lima khalaqtu biyadaya. Mamana ka antasjud lima khalaqtu biyadaya. apa yang mencegahmu wahai iblis untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Nah, Kita, ya. kita beriman bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah di yaumil al qiyamah di jannah nanti karena Rasulullah menyatakan innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna al-qamara lailat al badr nah, sesungguhnya kalian, wahai umatku, akan melihat Rabb kalian, Allah secara langsung, ya, ayanan nah, barakallahu fikum bagaikan kalian melihat al-qamar di malam uh, bulan purnama terang, tidak ada yang mengganggunya semua bisa melihatnya nah, begitu kau mukminin di jannah nanti, maka kita beriman, nah, kita beriman, tetapi ketika kita berlanjut melihat Allah, berarti Allah bisa dilihat ya, berarti uh, di mana posisi kita nanti, di mana posisi Allah nah, ini sudah keluar, ini muhdas yang seperti ini tidak pernah Abu Bakar, Umar, Uthmana, Wa'ali bin Mas'ul, bin Abbas, Aisyah berbicara seperti ini, maka ikutilah nah, ikutilah Ittabi'u wala tabtadi'u Fakat kufitum kata Abdullah bin Masud Ittabi'u, ikutilah Ittiba, ikuti, ini Islam Wala tabtadi'u Jangan kalian mengada-ngada cara yang baru Termasuk al-kalam firrabbi Nah, seperti yang kita Permisalkan tadi Fakat kufitum, sesungguhnya Kalian telah dicukupi oleh salaf Kalian telah dicukupi oleh sunnah, oleh Sahabat. Ikuti As-siratul Mustaqim sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Baqarah fa in amanu bimithli bihi faqad itadaw wa in tawallaw fa hum fi shiqaq fasayakfihumullah wa huwa as-sami'ul 'ali. Subhanallah. Fain id amanu seandainya mereka itu mau beriman bimithli ma amantum bi, seperti iman kalian kata para mufassirin, amantum di sini yang dimaksud adalah para sahabat. Pada peringkat pertama, kalau mereka itu mau beriman seperti iman kalian, iaitu yani para Sahabat, cara akidah para Sahabat, nafkah dihidau sungguh mereka telah berada di atas hidayah berjalan di atas huda. Wa intawallahu kalau seandainya mereka berpaling dari cara beriman kalian, manhaj iman dan akidah kalian, fa'inna mahu fiskal, sesungguhnya mereka itu berada dalam perpecahan mereka itu terpisah dari kalian. Naam barakum mafikum. Ini menunjukkan bahwa memang akidah iman Islam itu adalah ittiba. Mengikuti jejak generasi terbaik umat ini. Naam qala wala yatakallamu firrabi illa bima wasafa bihi nafsuhu azza wa jal fi quran Tidak boleh berbicara tentang Allah kecuali dengan uh, Sifat-sifat yang Allah sebutkan tentang dirinya Di dalam Al-Quran Nah Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wa ma bayyana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Waalaikumsalam Wa rahmatullah Wa ma bayyana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di ashabi Dan tidak boleh pula berbicara Tidak diizinkan berbicara tentang Allah Kecuali Berdasarkan keterangan-keterangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada para sahabatnya Nah, wah wahjalla sanau. Seperti misalkan al-Jahmiyah ketika menyatakan Al-Quran makhluk, bahawa Allah itu tidak memiliki sifat kalam. Kenapa? Karena mereka berbicara tentang sifat Allah ini, di luar koridor Al-Quran, bos. Nah, akhirnya jatuh pada penyimpangan. ash mencoba menengahi, mencoba mencari jalan tengah. Nah, ash mencoba cari jalan tengah. Ya maksudnya Allah itu uh, Apa namanya Kalau jahmiyahnya Allah tidak memiliki sifat Tidak ada sifat tangan Tidak ada sifat melihat Tidak ada sifatul kalam Nah Asyariah menyatakan Ya ada Allah sifatul kalam Karena Allah menyebutkan tetapi maksud daripada kalam Itu adalah kalamun nafsi nah, ya, Kalam yang ada pada adat Allah Tidak bisa didengar uh, Tidak ada huruf dan yang semisalnya mencoba menengahi ternyata jatuh pada penyimpangan kenapa? karena pakai ilmu kalam dan logika coba mereka kembali kepada bimbingan sahabat selamat nah. barakallah fikir ta'ala rahimahullah wa huwa jalla thanauhu wahidun dan dia Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia itu nam satu tunggal laisa kami filih syaihun wa wasami'ul basir tidak ada permisalan yang semisal dengan Allah. Satupun. Nah, wahuassami'ul alim. Dan di waktu yang sama dia ya Allah itu assami'ah. Dan juga al-basir. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama. bahwasanya Tauhid itu didirikan di atas an-nafi wal-isbat. Bahwa tauhid itu didirikan di atas an-nafi wal-isbat. Nafi maksudnya adalah Penafian. Segala sesuatu Yang diserupakan dengan Allah Menafikan adanya Tandingan dan sekutu bagi Allah Menafikan segala Sifat aib Sifat kurang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Laisa kamithlihi syaihun Tidak ada sesuatu pun yang serupa Dengan Allah dalam Kudrahnya, dalam ilmunya Dalam kekuasaannya Dan seluruh sifatnya tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ini laisa miflihi syairun. Tetapi di waktu yang sama, di ayat yang sama pula Allah menyatakan, wahuas sami'ul basir. Menetapkan adanya sifat as-sami'ah. Nah, Ash'ariah menyatakan, sami'un bila sam'in, basirun bila basar. Nah, Allah itu mendengar tanpa adanya alat pendengaran. Allah itu melihat tanpa adanya mata. Nah. Coba ya, Ingin menengahi antara Ahli sunnah dengan jahmiah Nah Tetapi tidak tepat pada garis tengah nah, nah, Atau menengahi sebenarnya Antara bukan ahli sunnah dengan jahmiah Tapi al-jahmiah dengan musyabbiha Al-jahmiah Penafi sifat Allah Dengan musyabbiha yang menetapkan Sifat Allah ekstrim Dia mencoba Ash'ariyah, maturidiyah, kullabiyah ini menengahi mencari jalan tengahnya. Nah, namun mereka juga salah karena membantah bidah dengan bidah, bukan membantah bidah dengan sunnah. Akhirnya tidak berjumpa. Ya, ini bidah dilawan dengan bidah, bukan ketemu pada ditemu lewat. Nah. Barakalawatiku. Ini ekwanifidin, hazanillah wa ayyakum. Maka ahlu sunnah dari ayat ini menyatakan Allah sami dengan samrul tetapi tidak seperti samrul makhlukin Allah mendengar dengan adanya alat dengar ya pendengaran ini, nah, tetapi tidak sama dengan pendengaran makhluk Allah al-basir maha melihat dengan basar dengan kedua matanya tetapi tidak sama dengan basar makhlukin demikian ahli sunnah wal jamaah menetapkan naam Ada yang perlu disampaikan? Boleh ditanyakan, folder. Hmm. Syair Syair. Ya. Syair ada yang hak, ada yang batil. Ada syair-syair yang hak. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan asdaku kalimatin qalaha sya'irun na qaul labid. Naam. Alamah kalaulah habal tid. Nah, kata Rasulullah, syair yang terbaik yang diucapkan oleh para penyair itu adalah ucapan uh, lebid. Nah, uh, bahawa dalam syairnya dia menyatakan alamah kalaulah habal tid. Ketahuilah bahwa seluruh yang selain Allah dari yang dibadai ini adalah bale Nah, jadi syair Rasulullah pun suka pada syair. Para sahabat membaca syair bahkan syair dahulu dibacakan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi syair itu bukan ilmu kalam. Tetapi ada syair-syair yang badil. Nah, yang uh, baik itu syair yang berdasarkan ilmu kalam ataupun tidak. Nah, barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Al Qayyim menulis syair Nuniat. Nuniat Ibnu Qayyim isinya tentang akidah. Nah, syair. Nah, barakallahu fikum. Di antara syair yang diucapkan oleh Ibn Al-Qayyim وَإِبَادَةُ الرَّحْمَانِ غَيَةُ حُبِّهِ مَا ذُلِّ عَبِدِهِ هُمَا قُطْبَانِ Mendefinisikan apa itu ibadah Kata beliau ibadatul rahman, ibadah kepada al-Rahman Definisinya adalah غَيَةُ حُبِّهِ Puncak kecintaan kita kepada Allah مَا ذُلِّ abidi, Disertai ya, Dengan pengerendahan hamba tersebut kepada Allah Cinta kepada Allah Tapi dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Taat Tunduk patuh Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi uh, Syair Tidak identik Tidak sama dengan ilmu kalam Ada syair yang hak dan itu banyak juga Dan syair yang batil uh, Juga uh, banyak Nah Barakallahu fikum Nah golongan yang meng-mengombainkan -kan, menggabungkan menggabungkan antara tahliliyah, rububiyah, musyabbah dan sifat 20. Hmm. Bagaimana? Dia ada tak boleh dijawab? Nah, tidak dibenarkan. Nah, sifat 20. Nah, berarti dia membatasi sifat Allah hanya 20. Kita menanyakan angka 20 dari mana? Nah, dari sahabat? Tidak ada. Berarti muhdas Nah, yang membatasi, yang kedua barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala setidaknya menyebutkan ada 99 nama bagi Allah disebut oleh Rasul s.a.w lillahi tis'atan wa tis isma ismat barakallahu fikum pada setiap nama mengandung sifat berarti sudah ada setidaknya 99 sifat bagi Allah, minimalnya dan lebih dari itu tentunya sifat Allah tidak terhitung Bar kalau jadi itu sifat 20 adalah akidah Aria Maturi yang muhdat tidak ada contohnya dari e, Sahabat, tidak ada dalilnya dari Quran, Wasunna. Allah menyatakan 90 Rasul menyatakan tisatan watisin Dia menyatakan 20. Nah, ada musibah, jadi itu tidak benar. 6 bar kalau fikir. Yeah, nah. nah. Sen, ya, nah. Uh, sifat malu itu apa? Kan? Nah, Allah juga memiliki sifat malu. Waalaikumsalam. Uh, diulang dalam beberapa ayat di dalam surat Al-Baqarah. Innallaha la yastahi an yadrba mithalama ma baghuzatan, fma fukha. Inna Allaha la yastahi. Nah, ayat ini menetapkan adanya sifat al-hayy, sifat malu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis, Rasulullah SAW menyatakan, Innallaha Allah hayyun sitir yastahyi idza rafa'a 'abduhu yadaihi na'am ay yuraddahuma sifra sungguhnya Allah itu hayyi maha pemalu sangat malu Allah ketika ada seorang hambanya mengangkat tangannya berdoa memohon meminta kemudian tangan itu kembali dalam keadaan sifir kosong tidak mendapatkan apa yang dia inginkan Allah malu tidak mengabulkan doa hambanya jadi sifat alhaya uh, adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ustaz, Naam. Bukan dengan dzul jalal wal ikram. Zul jalal wal ikram. Naam. Itu bukan nama Allah. Tetapi sifat Allah. Allah dzul jalal. Naam. Allah memiliki jalal itu artinya kemuliaan. Naam. Ikram kehormatan. Nah, tetapi bukan nama Allah Dzul Jalal wal Iqram. Bukannya nama Allah Dzul Jalal wal Iqram. Penyebutan 99 nama Al Asmaul Husna secara urut, ya, yang bergandeng bersambung dengan hadis Abi Hurairah ibn Al Lailah itis akan Isman, nam, kemudian disebutkan nama-nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim dan seterusnya Al-Malikul Kudus Salamul Mu'min itu tidak semua nama yang tercantum di situ adalah benar sebagai nama-nama Allah. Itu satu. Yang kedua, hadis ini dengan tambahan penyebutan nama itu hadis yang lemah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis ini yang ada tambahan penyebutan ya rincian nama-namanya itu adalah hadis yang lemah. Yang sahih yang ada di dalam Bukhari, Muslim dan yang lainnya hanya sebatas Innalillahi Tis'atan watis'ina isman mi'atan illa wahid Man ahsaha daqalal jannah barang, uh, Allah memiliki 99 nama Ditegaskan jadi yani 100 kurang 1 Untuk penegasan Barang siapa yang menghafalnya Maka dia akan masuk jannah Nah, tidak disebutkan nama-nama itu Tetapi para ulama beristihad Nah, disebutkan di, dari Al-Quran Kurang lebih 80 atau 81 nama bersumber dari Al-Quran kurang lebih 18 dari hadis. 6 barakul fikr. 6 Bagaimana kalau macam uh, masyarakat tertentu di Malaysia yeah. mungkin ada satu kegiatan lah yang mereka lakukan macam zikir asma wasiqat. Hmm? Zikir asma Asmaul Husna. Uh, adakah itu boleh dipetiskan atau pun dimaklumkan? Memang... Nah, nah itu termasuk muhdz. Zikir khusus tentang Asmaul Husna. Ya, zikir khusus di waktu khusus, apalagi bersama-sama atau jama'i atau sendiri-sendiri, jama'i lebih-lebih lagi. Nah, nasid nah juga tersebar di HP-HP itu juga, ya, ada HP, handphone, Disebutkan kenisan asmal khusna. Nah, dengan dilantunkan semacam nasid, ya juga yang seperti itu adalah muhdaf, yang seperti itu adalah muhdaf barokah wafiqum. Tidak ada contohnya dari sahada. Lu ini kan baik, bukankah Allah menyatakan man hasahada khalal jannah? Barang siapa yang menghafalnya masuk jannah. Iya, tetapi penerapan hadis ini harus mengikuti caranya Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali dan yang lainnya. Mereka tidak pernah melantunkan Al-Fatihah dengan anasyid, apalagi juga dalam bentuk jama'i bersama-sama. Nah, wallahu a'lam. Ada lainnya? Allah rahimahullah kita lanjutkan. Rabbuna awwalun bila mata wa akhirun bila muntaha ya'lamu sirra wa akhfa wa ala arshihi stava wa ilmuhu bikulli makan la yakhlu min ilmihi makan. Na'am. Rabbuna awwalun bila mata. Nah. Allah itu adalah awal Yang pertama. Bila mata. Tanpa harus disebutkan kapan mulainya pertama itu. Nah. <coughs> Waakhirun bila muntaha. Dan Allah itu adalah akhir yang tidak ada ujungnya. Ini adalah takbir redaksi dari muallif. Sebenarnya di situ ada hadith yang mungkin lebih tepat untuk dijadikan sebagai takbir. Takbir itu adalah redaksi sebuah pembicaraan barakallahu fikum Rasulullah s.a.w. menyatakan tentang Allah huwa al-awwalu alladhi laysa qablahu syai'un wal-akhiru alladhi laysa ba'dahu syai'un kata Rasulullah s.a.w. kalau takbir ini digunakan oleh mu'alif akan lebih baik tentunya na'am tetapi uh, barakah fikum mungkin beliau menggunakan bila mada karena kata-kata uh, ini diharapkan lebih menegur, lebih mengingatkan Ahlul Batil yang suka uh, bertanya-tanya tentang Allah Subhanahu Wataala. Nah, namun uh, redaksi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang makna al-awwal, ya, bahwa Allah itu al-awwal al-ladhi liya sablahu shayus. Al-Awwal yang tidak ada sesuatu pun sebelum Allah. Wal Akhiru alladhi laisa ba'dahu shay'. Allah itu adalah yang akhir yang tidak ada sesuatu pun sesudah Allah Nah, ini adalah penjelasan dan Al-Awwal wal Akhir salah satu dari bagian daripada al asma al Husna. Nah, Al-Awwal wal Akhir. Nah. Barakallahu fikum. Ya'lamu sirra wa 'ahfa dia Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui sesuatu yang rahasia Wa akhfa yang lebih tersembunyi Lagi sekalipun Nah Barak Allah fikir Barakala wa'ala arshihistawa Dan Allah itu beristiwa di atas arshnya Nah Isti uh, Kalau yang tadi tentang ilmu Allah Ya Sifat ilmu Allah yang maha luas, Wallahu bi kulli syayna alim Allah itu atas segala sesuatu maha mengetahui. Naam. Ya'lamu ghaibas samawati wal ardu. Maha mengetahui segala yang ghaib yang ada di langit dan di bumi. Naam. Alimul ghaibi was syahada. Allah itu maha mengetahui. Baik yang uh, naam. Perkara yang ghaib ataupun yang nampak. Ya. Alimum bidhati sudur. Maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi dalam sanubari manusia atau makhluknya. Naam. Barakallahu fikum dan berbagai ayat lainnya yang barakallahu fikum menjelaskan tentang sifat al-ilm Lillahi Azza wa Jalla. Qala wa 'ala 'arsyi istawa, dan Dia Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Nah, arsy adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan uh, disebutkan bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Bagaimana beristiwa Allah yang tahu. Al-Khayf majhul. Nah, walistiwa ma'lu. Wa alimah bihi wajib. Wa soal anhu bid'atun. Ini adalah pernyataan siapa? Alimam Malik rahimahul wabu Taala. Demikian kita beriman. Demikian kita beriman. Tentang sifat al-istiwa Naam Barakallahu fikuh Wa ilmuhu bi kulli makan Ilmu Allah Berada di setiap tempat Ilmu Allah nah, Berada di setiap tempat nah, Barakallahu fikuh Walaupun Allah beristiwa di atas arsnya Oleh karena itu Syahil Islam ibn Taimiyah menyatakan Ma min dalirit istadillah bihi ahlul bid'ah illa wa fi nafsi dalil dalilun alayhi Tidak ada satu dalil pun yang ahlul bid'ah berdalil dengannya untuk menetapkan akidah mereka yang batil kecuali pada dalil itu sendiri ada bantah terhadap mereka Anda perhatikan enam eh, ada mushaf Al-Qur'an di sini dan punya mushaf Al-Qur'an Nah Coba anda lihat Di dalam surat Al-Mujadilah Di dalam surat Al-Mujadilah Atau sebelumnya anda mulai dari surat Al-Hadid dahulu Surat Al-Hadid Ayat keempat Ayat ini termasuk yang digunakan dalil oleh Asyairah Untuk mengatakan bahawa Allah itu berada di setiap tempat nah. Dan menafikan sifat istiwa Allah di atas arsh nah. Ayat ini mengatakan Allah SWT Waladhi khalaqassamawati walardha fi siddhati ayyamin Thumma stawa ala al-ars Ya'lamu maa yaliju fil ardi Wa maa yakhruju minha Wa ma sama'i wa kemudian Allah menyatakan wah huwa ma'akum wallahu bima ta'maluna basir perhatikan baik-baik ayat ini Asyairah mengatakan bahwa Allah berada di setiap makan Allah fi kulli maka dengan dalil firman Allah wah huwa ma'akum dan dia Allah itu bersama kalian di mana saja kalian berada Nah. Perhatikan ahlul bidaah. Seringnya itu mengambil sepotong ayat tanpa memperhatikan sebelumnya dan sesudahnya. Dalam ilmu tafsir, ilmu usul tafsir, kaidah penafsiran Al-Qur'an bahwa penafsiran terhadap suatu kata di dalam Al-Qur'an itu harus dilihat konteks pembicaraan ayat tersebut. Nah, dilihat siyak, siyakul ayat. Konteks ayat Siak itu mana ya? Konteks ayat Dilihat ma qablahu wa ma ba'dahu Dilihat as-sibaq wal lihaq Dilihat apa ayat yang sebelumnya Dan ayat yang sesudahnya Bagaimana awal ayat dan bagaimana akhir ayat Itu adalah penafsiran yang lengkap dan yang sebenarnya Namun Ahlul Batil seringnya demikian Mengambil sepotong ini Digunakan untuk membenarkan akidahnya yang batil Perhatikan ayat keempat surat Al-Hadid Yang baru saja Anda bacakan Ya Allah mengatakan Walladhi khalaqassamawati wal-ard Fi siddati ayyamin Thumma stawa alal-ars Allah menyebutkan sifat apa? Istiwa Nah Padahal di waktu yang sama Allah menyebutkan Wahuwa ma'akum Aina makutum Tetapi Allah mulai Ayat ini dengan penetapan sifat istiwa Thumma stawa Alal-ars Berarti di sini ada penetapan sifat al-istiwa. Kemudian Allah lanjutkan. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah itu maha mengetahui apa yang masuk dari ke dalam bumi ini. Air yang masuk ke dalam bumi. ya Dari hujan, turun, menyerap ke dalam bumi. Allah mengetahui. Binatang yang masuk ke dalam bumi. Allah mengetahui. Wa ma yakhruju minha. Dan segala yang keluar dari bumi ini air Allah mengetahui berapa jumlah air yang keluar itu, nah di sana di sini di sana di sini. Nah kemudian uh, barakal terumbuhan, kapan dia tumbuh, berapa kecepatannya dalam semalam dia keluar Allah mengetahui itu semuanya. Nah wa mayan ziluminas sama iwa maya arujufiha dan Allah mengetahui segala sesuatu yang turun dari langit para malaikat yang turun menjalankan tugasnya hujan semuanya yang turun dari langit wa ma ya'ud fiha segala yang naik ke laut Allah Maha mengetahui di sini Allah menetapkan tentang apa sifat ilmu bagi Allah coba perhatikan Allah menyebutkan sifat istiwa pertama tsumma stawa 'alal arsy kemudian menyebutkan sifat ilmunya nah baru setelah itu Allah menyatakan wa huwa ma'akum ayna ma kuntum dan dia Allah itu bersama kalian di mana saja kalian berada tetapi setelah Allah menyebutkan tamastawa ala al-ars. Kemudian ya'lamu ma yalju fil ardi dan seterusnya. Kemudian ayat ini diakhiri dengan perkataan Allah firman Allah, wallahu bima tahmaluna basir. Bahwa Allah itu maha melihat segala yang kalian lakukan. Menunjukkan di sini bahwa ma'akum bahwa Allah bersama kalian adalah ilmu Allah. Allah maha mengetahui kalian apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan. Allah maha mengetahui. Karena di akhir ayat Allah menyatakan, Wallahu bima ta'maluna ta basir. Allah itu maha melihat atas segala yang kalian lakukan. Di sini para ulama menyatakan, Ya Allah bersama makhluknya, ya ini ilmu Allah bersama makhluknya. Di mana saja. Tetapi Allah tetap beristiwa di atas arash. Barakallahu <tuh> hibu. Begitu juga di dalam uh, surat uh, Al-Mujadilah, al al ayat ke-7. Nah, surat Al-Mujadilah, ayat ke-7. Allah menyatakan, Alam tara an Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Perhatikan. Alam tara an Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ma yakunu min najwa thalathatin illahu wa rabi'uhum wa la khamsatin illahu wa sadisuhum wa la akthara illa na'am na'am wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu kemudian Allah menyatakan innallaha bikulli shay'in alim Asya'ira Al berdalil dengan firman Allah illahu ma'ahum aina ma kecuali Allah bersama mereka di mana saja mereka berada tanpa memperhatikan awal ayat dan akhir ayat nah, di awal ayat Allah menyatakan, menegaskan, menetapkan sifat ilmunya, Alam alamtara tidaklah engkau perhatikan anna allaha ya'lam Allah itu maha mengetahui segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi mayakunu minnajwa thalathatin illahu warabihum tidaklah adanya majlis najwa bisik-bisik, ya, tiga orang kecuali Allah lah yang keempatnya Wala khamsatin Tidak pula mereka berjumlah lima Kecuali Allah yang keenamnya Wala adna min dalik Tidak pula jumlahnya kurang dari itu Kurang dari tiga Kurang dari lima Dan seterusnya Kecuali Allah bersama mereka Aina makan Di mana saja mereka berada nah. Kemudian Allah menyatakan Wallahu bi kulli syai'in Innallahu bi kulli syai'in alim Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui atas segala sesuatu Sehingga dari sini ulama menyatakan ma'iyah. Kebersamaan Allah yang dimaksud dalam ayat ini adalah ilmu Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nah, walaupun Allah berada di atas arasnya. Justru ini menunjukkan kesempurnaan Allah. Kita tidak bisa mengetahui sesuatu kecuali kita berada di sana. Kita tidak bisa melihat sesuatu kecuali kita harus berada di sana. Atau dibantu dengan peralatan yang bisa menunjukkan hal itu kepada kita. Nah, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan istiwanya di atas ars yang tinggi itu mengetahui segala sesuatu yang kecil ya yang nampak dan yang tidak nampak justru hal ini lebih menunjukkan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala dan lemahnya makhluk Nah, oleh karena itu alimam al-barbahari menggabungkan dua hal ini sifat istiwa Allah di atas ars kemudian menegaskan tentang ilmu Allah berada di setiap tempat Nah, ini bersumber ya perkataan al bahar, bahar yang ini bersumber dari surat al hadid ayat keempat dan surat al mujadilah ayat keberapa tadi? ke tujuh nah la yakhlu min ilmihi makanun dan tak, tidak ada satu tempat pun yang terlepas dari ilmu Allah baik tempat itu dalam bentuk di bumi ini ataupun di dalam hati kita Kalbu kita di dalam ini ya tempatnya iman, tempatnya niat itu tidak lepas dari ilmu Allah, kontrol dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kita akhiri uh, dengan uh, bagian 15. Al-Bahr hari menyatakan wa la yaqulu fi illa syakun fillahi tabaraka wa taala. Dan tidak ada seorang pun yang berbicara tentang sifat Allah dengan menanyakan kaifa, kenapa? Bagaimana, ya? Kaif itu bagaimana? Lima. Kenapa demikian? Kecuali seorang yang syak, yang ragu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai di sini, kajian kita di pagi hari ini. Uh, InsyaAllah kita sekarang pukul 9.13 menit. Kita lanjutkan insyaAllah pukul 10.15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Pak. Nah. Tentang ee disebabkan ee manusia hmm. Muhammad namanya Abdul Abdul Rahman. Hmm. Siapa nama belah dengan uh, Abdul Muttalib? Ya? Itu uh, apa namanya? Baraghla fikum nama jahiliyah. Abdul Muttalib. Naam. Tidak dibenarkan diberi nama Abdul Muttalib. Ada orang memberi nama Abdul Nabi. Juga tidak benar Dinyatakan sebagai Abdul Nabi Nah, barul Baru, tak, boleh. tak boleh Diberi nama Abdul Muttalib nah, Tapi diberi nama Dengan sifat-sifat Allah Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Aziz Abdul A A'la nah, Kemudian uh, Abdul Majid, Abdul Hamid Dan seterusnya Nah Ada ya. pemerintah Seorang, ada, orang tertinggi di Malaysia yeah, nah. Ada penggunaan Misalnya maha mulia nah. bagaimana? bagaimana Kalau, kumah, surat, uh, kalau surat, maha Dengan tambahan maha Sebaiknya jangan Tetapi yang mulia boleh Yang mulia ya, uh, Itu boleh Yang mulia Tetapi kalau yang maha mulia Itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak. Seperti kalau kita menulis surat, nggak tahu di Malaysia bagaimana. Kalau di sana tuh ada singkatan uh, Y, Y, apa C, E. Yani singkatan dari yang terhormat. Di Malaysia ada ini, ya, eh? yang ber ber berhormat. Yang berberhormat. Yang berbahagia. Berbahagia Tidak ada masalah yang Tetapi Berkenaan Yang terhormat Ya saya Cuma penting Kata-kata ter Kalau di Malaysia Saya pikir sama dengan di Indonesia Ini besar Ini terbesar ya, Berarti ini Yang terbesar Kan begitu Ini kecil Ini terkecil Maka Ini eh, Terhormat yang paling terhormat, maka lebih baik diganti dengan yang kami hormati. yang kami hormati. Iya, nah, yang amat berhormat adalah saya. Ah, Ahmad. Iya, ada Wab, Wab. Artinya? Ini, ini macam wakil-wakil rakyat lah. Iya, iya. Di sini lah. Terima kasih. Terima kasih. InsyaAllah khairan nah. Memang dalam Islam Kata-kata yang dikhawatirkan Mengandung makna kesyirikan itu Dilarang Seperti contohnya ketika ada orang sahabat ee, Menyatakan InsyaAllah wa sha'a Muhammad Jika dikehendaki oleh Allah Dan dikehendaki oleh Muhammad Rasulullah menyatakan Atajalani ja lillahi niddad Apakah engkau menjadikan aku Sebagai tandingan bagi Allah Pul InsyaAllah wahadah Nah, katakan jika memang dikendagi oleh Allah satu-satunya. Nah, kemudian para ulama memberi jalan tengah. Boleh kita menyatakan insyaallah thumma syedah. Ada kata-kata thumma kemudian bukan dengan wa, bukan dengan wow. Demikian ya? Demikian. Hal ini alhamdulillah berhasil dengan kehendak Allah kemudian usaha Anda. Ada kemudian. Bukan ini berhasil dengan kehendak Allah dan usaha Anda. Nah ini tidak benar. Ya. Barakulahikum. Subhanallah.